یوم تل نمتلونو بعوزتاً حاضر جو اے دا بعوزتاً منصوب دا دا نه بدل ده. او بعض اوچه دا ان یزربا بمانا دا یجعلا دا ان یزربا نو دا امکولی ثانی دا خلی پکر ان یزربا متضمن دا مانا دا جعلا را نو دا امکولی ثانی دا حاضر جو بعوزتاً ما پم فوقها کپوک د ماشینه په حقارت کی یا پجسکی مقازم سے مقازي بجادي سے ويو چپور ته د ماشینه په حقارت کی ناکسري وذر د ماشي ماشينه کبزر د ماشي په حديث کراغلي دي چې پیغمبر علي سلام فرمایلي دي کده دي دنيয়া الله سره د وذر د ماشو مرقه در وی نما سقا من هاكاترن شر بتماين نو کافر یو غوټه اوبم نوي ورکلې ده کې دي د دشمن دي دا حدیث کرا غوږیږه ٹھیک دی دا څنګه دی حدیث وایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله قدره بيجي سري ها او جناحه بعوزت لو كانت الدنيا تعدل عند الله قدر جناحب عوزت ما ساق من ها کافرن شربت ما ان رواه ترمذی په جانی ترمذی کې دا حدیث راغلی په شما حدیث زموږ دی کنه خو نشي په بار ډیر جذبوی دا په داسر کې شو په حقارت کې شو ایوبله خبر کو مخه بعضو علما وي دا قاضي بيزا بي او ويږي او بعضو وقتې د ماشینا په حقارت کې یا په وجست نا غمچته نيا يوهنا خضر ابن محمد صل الله عليه بس بس دا دوال خبري سي الله پاک ویلا فاما الذين امنوا نا کما سري له تفصيله مع اجمله مع عمل کې نفامل الذين امنوا واتعقوا كما يمان الاولدي بيعلمونا بو یصدقون ولعلم بقسنو یتصوروا بالتسدیق وجد حطر په یذو کې دار چې دا تصور بخلی یا بحکم مشروی یا بنی کې تصور تا علم بخلی یا بسرحکم وی یا بنی نو حکم مشرنی تصور او کوی نو صدق تصدیق تنو لخاصانه خبر ده په یعلمونا مطابقت خبر د واقع سره بچ راضا دا حق دی اوز دا دی با اخو میں اغامنطقی ترجمہ او کھلکانا پر شرقائد کرا رہا لزلان الحق دا با مقضی او مفید دی با مقضی کا غیر مقضی دی مفید دی کا غیر مفید دی با مقضی خب مطابق تنفس الامر سره دی بامقدمانه چې مطابق د تنفس الامر سره دی ولی کدی مثال کې حقیر اشیاء دین دغه ممصل له حقیر نه دی هغه حقیر دی بامقدم او مفید دی مفید څنګه دی مفید لا نظری دی څنګه مفید دی سپته ده د پکینو راه روان ده مگر روان روانه ده یم ده لا نظری ده د خبره مر ربهم د جانب د پروردگارنه دا با موقد و امالذین کفروار چا آکسان چې کافر دی فا یا قولون آفی وی چی مازا دا مازا مجموع چی کن دی ای معنا مازا پا مانا دا ای شئین دی دا اراض دا پرمکل بیه مقدم دی چون کس دی دا چې کم دی نو استفان دی نو مقتزی د صدارت دی کن دی تا چې چشپک شیان دی چی مقتزی دا صدارت دی ادا میرا تبیلیو شش چیز بودو مقتزی صدر کلام د تبع پسیحان شدا ان نزمی تمام. تمام. تمام شرط و قسم و تعجب استفحام نپی آمدا لام ابتدا گشتی تمام اتا کشپک شیعن دی با برا دا شیر یادوستون علم پاک پروت بودو مقتده صدری کلام د تبع پسیحان شدا ان نزمی تمام شرط و قسم و تعجب استفحام نپی آمدا لام ابتدا گشتی تمام دا ذکا صدر صدر کلاغلی دی جناز اراده ده پرمقوم دی ومقدم طدا ق وجرغلی خ خبیب وجی یعنی اراد الله مازا یعنی اي شيءن س اراد الله الله پاک را کړی دی به هاذا پدی پدی مسکور سرا مسائل ده جہد تمسلنا اي اي مطلب له فيه دا خدای پدی ک مطلب ده ها نو مطلب بیان ای کړي بیا سبه سبه د پکی سم مطلب د پکی مله پکو یوبل بهی کثیره و یهدی بهی کثیره یوبل بهی خلقن کثیره و یهلی بهی خلقن کثیره نو سمانه جواب شو چی سبه د پکی یعنی پدی باندي مرتب دی امتیاز ب مابین د اهل حق د اهل باطل کی دون پیدا کو په بل شی غو وینا ولې پیریشه دا څه په تا ده پکې په دې باندې خپدونه په د حق او د باطل کې دومره پیدا پکې دا تاسو او کثیرلانت کې خلک کو چې چې کم دي نو صفته موصوفه او دا مجموعه بیا الله ګمرا پدی وسا تر دې رجات چا سو کېون ما دي ام تا کا خبر وو کی لکه کافر او چوکړه ما دار الله به قدام صلا او يه دي به خلکان کسيرا الله هدايت کوي په ذرې ادي مثال سره کسيرا دې وت چا بيش انه الحق او يسبيد هغه تکه ما كثير چا انه الحق او الله کا کوي چو ما يبل به ان لمكم را کوي په مثال سره الا الفشكين مگر نا فرمانان واثق چې دې بصراط ته طالب خبره کو پاسخت بدنيا کې پساقا یکسقو فسقن باندې نصره دي خروج بس معنا لږه مې د پښڅد خروج دوی بصراط واثق دې ته وي چې دې مرتکب د کبيري دي او یا مرتکب د صغيري دي خدوان دوان کوي خدوان په کوي نو دا واثق قطب بنوي مرتكب د کبری دی او یاده سغیری دی خو په باندې دوام کوي نو الدوام علی الکبیرۃ یفزیل الی الکبری و الدوام کدا چنه دی نو په دیته وای ته وای نو دا خروج چې دې کنه په لغت کې ته وای نو خروج یو فاسق صفات د کافر ردی بل فاسق صفات مسلمان داز. دا دغه په جده حدای په اخر هدايه په حشیر کې دی چکله دا صفط راغي کافر راغي مسلمانه فاسق یانه خارج عن الايمان خارج عن الايمان خارج عن دائره الايمان د دائره د ایمان نه خارج او چې د مسلمان صفط راغي نو خارجو عن طاعت الله خارجو د جماعته نه قانون نه جماعته نه قانون نه د خارجته دې د توا هغه ته خدای نه خارج دي چې د ایمان نه خارج دي منطق دی او معنا کوي نن ته کړه فاسکین معنا سره کافر او کړه خارج او نه ایمان فاسقین الا یعنی خارجین او نه ایمان دقه کوم راکای چې خارج دي د نه او خارج دي چې کم دین وګړي تر سن نه پرمانه دي د دې درې صفاتو نه په دې راکی بیان دی چې صفته کم صفته صفته ما د حدی کا اعظم دي بس په کښمانه ویلی وکنه چې سلځانه کې مې د ورچې په تدې یو صفته ماده حبیب بسم الله الرحمن الرحیم بل صفته ځم او اعوذ مثال جادې سي دا ور کړې وکنی ور کړې صفته ځم دا صفته درې صفته ځم دی الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي يوصفته ځم او هيا قتلون ما امر الله به يوسف ولا الذین <اللدين> الضالّسکان دا دادوی خمول الذین د امر پوش د امر پوش بنا پدی چدا خبر د مختدا موجودی همو الذین ویشه ابا سي وی دا مجرور دی سدی دا بدل د د پاس یقین الا نګمرا پدی سره مگر پاسکان ینه اغه کسان دا هغه نه بدل سبه ویشه او رضا او بن یا ربی د دا دما به د پیله مقدر د منصوب دي دري والا يرا به مجاريك دي عرفه مي جاريك لا فم الذين چه بدل مي مجرور شو طريق کنه او ما يدل به ال ها منصوب شو ها منصوب شو جي پاشه کين داګه نه بدل شو او دا غرضه صوت وي ها منصوب پديم کيدي شتي ان يلذين ازم الذين مرسوح بنا بر مزمت الذين كظموا الغيظ <أزم> الذين الله <اللعوی> يمزمت قوم داره کسان <سامل> یعنی ادونا چا وی ماتئی نقس ستویہ یعنی ماتول تو اه بل الله وعده خدا وعده خدا من بعد میثاقی من بعد احکام میثاق متا تعلیچ او وعده دا او دي دي. وعدد دا سړی راولگی د سړی وعده دا, دا سړی په کله جنبینونه دا دا عہد او چې پکې قسم همشت نه میساز پدره خبر په وعده باندې وقامشته هبه دا په عہد باندې او په میثاق باندې وفا پرځاین دا او یقطعون می کا عہد وکمو وعده وا چاله بلا لقد عہد دا چې خدای پاک مکړی و اغه بعد دا داوا چې عالمي ارواح واده وا چې د ټولو کاثر مل بلا ویل او یا وا دا مراد وا دي نه دا قوا دا والی چې په تمام اسمانیو کتابونو کې دا وا چې پیغمبر علی سلام ستاسو په زمانہ کې راغې نو تاسو پیمان ایمان رولې ولتنصرن نبی دا نو سره کوي دا وا دا کوي نو ټک دا نهکن د بعدواده چې فټولو عثمانو کتابونو کې با د خل الله سااق نبي نوای مرگیا درې مپاره ک برازي د خللله میسااق لبي لته تک کتابو مح مجاکم رسولون پ او مجاکم رسولون مصدقل لما مع کوم ل تؤمنون نبي والتن سرون نه قالله آخرتهخصله ذلك کوم ا سرري قالو اقرنا قاله پهشه اما ده ما انطقتا ولاshader يبلغ اكبر تقسيمكم جواب بيكم كان او هات خداد دريك اسمغشت يدن بيع بوعي امخه بلجي كي بوعي مخو خبرو الله وي بالدقذا قدات هو او يقطعونا او قطعك في ما اغتالقات ما عباره تعلقات ملي تعلقات بقسمه ملي تعلقات یو تعلق, اللہ و تعلق و بین الله او بین العبد دی هغه تعلق چې د خدای او د بندې په مابین کړي اته تعلق دا دی چې عبادت په صرفه ځماکه سجده په صرفه ماته لګای سر په صرفه ماته خټکای نو معنا دا কবল نه اغه تعلقات کده خدای او د بندې په منځ کړي او کاتو تعلقات په مابین د بندېګانو کې دینه سولې رحمت امره کوي کومر نه راغی ها سولې رحمتا چاغه خپل د خپلوان او سره دوستاو استاد سره شپې کې تعلق ساتل خپل پیر سره تعلق ساتل خپل شاګر سره تعلق ساتل د مور سره تعلق ساتل د سره ساتل د مور سره ساتل د پلان سره ساتل اوږي حقوق په خپل ځای باندې ادا کول ام پکې کنه ټول الستام پکې را کنه که غرش رشتار څنګه چې ده خو که د نسبدوکو د دین دا د واجب تورګي بلکې تانوی ارګي زه خبره نه سره یاد لرم دا دا, دا, دا, دا, دا, دا دا نوی بابا لیکلی شی د استاد او د شاګر په مابین کې کم تعلق تینو دا تعلق د مور پلار فلارد تعلق نه پورته وي کی اوی د استاد حق چې دینو دا د پیر نه دی دا نسرا تفصيل کړئ چې کوم تعلق او چدستا او د شاګرد په ما بین کې دی دا د هغه تعلق نه دی چې د مور او خپلر د زوی په ما بین کم دی په کې او کم تعلق چې د مرشد او د موید په ما بین کې دی دا د زوجیت ته تعلق نه پورته دی دا به تفصيل کړئ دا ټول ګورې یا د معاشرت خربوشي نه دا ټول تعلوقات په ساده کنا دا تعلوقات کده باندې ګانو دي او کا کا له ګور تخريم متعلق نا ټول بساتې ما تعلقات نه عبارت دي امر الله به چا الله امر کړی دی پاګې باندې ان يو صلا د به وان کې دوه اې پورتو که سمانه چې دی ته جوړ ورکړي شي که ټول دی ورکړي شي جوړ دې ته جوړ ورکره او اې پورتو کې ته موکا جوړ او پورتو مده ورکړي ورډوم ته یعنی دا ینه پیون کا غټه وت ورکا او غټه پرانځما نو کا تعلق تخره د بندپن دی نو د تم جوړ ورکا دانغي ایمان د موسی علی السلام راوړی دی نو هر چې حضور مبارک راغی نو دا وسره جوړ کا دا وسره دا پیون ک دا ایمان ایمان بن صلی الله علیه وسلم پیون ک دا ایمان بن موسی دا کنه ګی دا سن ټول او خپل ولی د ناغان پیون کا اغه پکره غلې زته پر ولین پکې ده اغه صلی الله علیه و سلم رحمک اتکول گنای کبیره ده چې یاب درا صلی الله علیه ده نو ما یو مامان وګه چې هغه نو مر مغه ته بي وي اغه ته پوسلته نو ور دي محبت څخه به ورش اغه مونږ زده څنګه کوجی لکه او تیر ما احساس تا ته پوسله ده میخه لکه لكن په خويو کې دا اخر روز نه مون شروع وک او په پجمعته ناس ته ذکر و فکر به کو او په خدا کنه که په اخر کې په جمعه کې واپس نو سبب وړ د دینه مونږ یره مونږ مولیا نیو پلان کیو کنه چې سړی دې په مرتبه ور دي او ور شنو عقد سبب ده چې خیر وکړ دې ته چې ان شاء الله چې خیر دا قضا غطو او عمل او ثواب الله علم را کوي لكن په خداه وکړ نو کل سبب غوري د لبی د وګور دی وره ها ها مقشالجي الله رب جل جلال فرمایي ويبسدون او تخريب کاری کوي په ارضي بل معاصي وتعليك يعني ليمان خلق منې کوي چې محمد رسول الله باندې سو گیمان وروړي هغه خلق منې کوي الله په کوې شو لاایکا دغه کسان چې دي موثوق پدي صفاتو سلاسو هم الخاسرون لکه ما ترکیب کړو خبر ده یې نه چې ولایکا مبتدا دي الخاسرون معرب باللام دي او هم ضميري فسل دي او دي که قصر کم قصر دي قصر دمسند په مسند دي کې که دمسند دي په مسند کې نه دا پهونو پا خبره کړو نه بیا یې نه کومه ښاغه که ساطع کنده خاسرون دي او تاسو می ها خاسرون جمع د خاسر ده او خاسر سره د خپل دا ا کتابه ني تو يو چې صلی دي يو زل په دې په پره تجارت ته پاره دا او داس یو بي او کله چې باقي کې هغه رسول الله رسولمان و... بيلي ليكن رسولمان تري كدي... او عمر چواته خدای ورکړي او هغه ده... تھوڑ زايي کنه خدای وته استعداد ورکړي دي ده... ټول استعداد ختم ککنه كنا... هغه ختم كبر. الله رب جل جلال فرمایي كيف تک پرون تاسو می شرجامي کی او خبر کړی وا عالم علماء کیندې ذکرلی سی وا د جامي کتنا چې کای پکې دو ترکیب وکړي ای طالباته تاسو پرده ست خبره کړی دا کای پنرستو پیل دی نو دی مپول مقدم دی او کروش ته اسم دی نو دی خبر مقدم داخه وکړه یا که په دې کې یره ما چې یو عالم په نا واقعي د چې دی کې سب كله خا خای په پت پرون نو سره وسسل پیل دی نو تک پرون نا کایپا نو د کایپا مپول دې تک پرون واقع نه شو او مقدم ولي شو ځکه چې اس مې نه غره ولی مستف استفامی استفحامی استبعادی دی کنه دی دا استفحامی استبعادی دی اکم رسطان سید کئی پا زیدون بایا سنگر شو جید کئی پا زیدون نو کئی خبر مقدم و زیدون مبتدام مؤخرا ویلی موکنی جی مداد با خبری دی پا دی جانبی سر دا مبارک کلی اوسی خوندو که کنل تا چر جامع که چمی تالیبان مطوی نو خونده نو دلتے خوندو که قوی دا مندا یعنی تج تعجب خیز خبر ادا چت پکم خلی باندې کو پرکای پکم پکم متره کو پرکای دا کو پرستا جائز دی دیر بهیج نه دی د عقل نه بهیج نه دی د استبحانی دی د استبحانی تعجبی دی استبعان دی تعجب خیز خبر ادا کې په تکپورون کې پتون کیرون سره گی تاسو کفر کوي په الله دا نه شکر کوي د خدای او ورګي او حالم دالي چې په تا کم نیامتونه دي نو دا ته کې ته قضا وچی ناشکری دنک او شکر او د شکر اول پرتکن کن دی طالبای هیمان الله حالت یو کنه چې چې په دې کې به ونه درېږي چې تاسو په خوږ کې د تاسو چدای ما عل شکر اول کر پر کردې پر دې خپل ایمان دې نور وو سره ګور بیا پر دې شکر چې دې ایمان دې کیپ تک پرون کافر کیږي پکه ما خلی کافر کیږي پکه ما خبره کافر کیږي په الله او حال له چب وقت ما كنتم وقد كنتم نه ویلې قد کېخد مازی مثبت جحال واقع شي بد دې او مقو ما تدي نه تعلمن وحي ماذي الوقفيه نشي مالين مصبتا منفي كهقدره پکار ماذي مصبتا وقد كنتم امواتا امواج جمع د ميتتا تاسو به جانه ولا عدم محضن بيجانوي ادمن کو خپل ځان وله نصب وينو ته ميت ندي نه په جماعت د حيوان دي نه په نصب ان یا کوم تاسو الله جاندار کړای روحیدر کای درنک وګوره دلته کې الله 파روړله ولي پرتاکی مال وصله منګه مکه بی جانو او چې جان راته واټه اون پوره ډیکنه دي ته بی جان وی الله وی ما جاندار کړی دلته ثم يمیتکم بلې کما زمانا مابین کې تیر شوې ده د حیات د دنیا نو سم مې وروړ کنا صد په اخیر پوره ده بلاغت ولا دې کنه سم مې وروړ ځکه چې ارګل دې بی جانو پورن جاندار کو د مطلب وګوري خا دې بی جانو نه جاندار کو او بیا دا حیات د زندگی د دنیا پاسې لده کنه ده. ها او دا پاسې لده نو سم مې کوم بیا وتا سو وپات ثم يميتكم عند انقضاء اجالكم في الدنيا. مطلب ته مپه قرآن شریف کې وای. یو دې کې نه غوري. ثم يميتكم عند انقضاء اجالكم. په وخت ختمېدو د اجال کی کی او ستاسو کې په دغه دنیا کې په پتا او پاترا ول. ممیت پرې او يمیتونه ممیت مړم شو کنه. ثم يحييكم يا سبحانه كما ما بنت ه زمانه د برزخ زمانه د برزخ په مابین کې لا نه کلانل دغه د برزخ زمانه په مابین کې لا نه برزخ خو پیژنې نه برزخ یو د نړۍ دی یو عالم دی دنیا دی یو عالم دی برزخ دی او بل عالم یې عالم بل د قبر د دیر دا برزخوالی ویزا تالی بانتیو کولی خبرو کم یاد بلدی دا قبر دیکنه قبر زندگی دا تکمیلا د جند دنیا دا مقدمه د جند آخیرت بس رایت اده پیشیز دقا دستیدی اده دکیشیزی که پرشتیره دی کانا بلی خبر متا کم شدان دا نیرنشی یوده او کم دا, دا خبر خبره ما یاد لگا دا دا قبر دا زندگی دا تکمیله د زندگی د دنیا دا داګه تګمله دا او مقدمه برزخ ته کا دا او مقدمه دا د جون د خیرت دواړه خبرو له ورغله دا زکه برزخ وته وی ابلته یاد لږه چې کله د قبر ته ورشنو بیا وته پرستیرا شمه انه لهیس ماو ملکان په یو کې ځاني هي په یسالانی هي مر او ما دینک او دا امتحان د دا داخلي دی نو موږ طالب چرازی نه داخلي کنه کان تعلق کنه آه تلمانه نو نووی دوري ترسه نو ستې امتحان ټولونه علامهږي کنه ته تباهي په معنا يې شي وي اګه دا دغه جوه په واره چې کم دي نو یو کالجی راغلی وې نه هغه په دې چې کم دي خطر ولیکو یو د نحوی ته نو هغه ما وتی راګیرکله ده یارا وچ مالو ځا حاضر حاضر حضرت سنډی دا نو نو رحم دی هغه نیمه موري شب خطر علی دی so。یو ما یو ما په طبيعوي ما به ټکتا خدای دې تا زه خیر در کړي زبر جان ته باندې نه کړم لکه حاضر دې بجنه چې کم دین نو مې امين شو چې مطالبه دي کې باندې امين اسمه پېنډ کنه نه نو ذات دې کنه نو دایم ته هاند داخلي دی او بیا الته چخلته پېش کېږي او به تاسو کوي هغه صدې سالانه انده باندې داګه ندرس ته پتي آ کان يا ديته وي انا كامل دا امتحان دی خلاص زيده ته قبر دام نه تریا دري الله رضو الجلال فرماي جو سم يحييكم ثم اليه ترجعون للحساب ابي ابي الله ته پيش کلی شي د حساب د پره دنيانه جنبه ته پوسګ نه خو والذي دا ته راغې چې ثم اليه ترجعون مسله د باص علا کنه نه نه مسله بعد الموت را ده نو یو وینسان بدا پیګ لریګنی چې دا باص بعد الموت پسنګو شي الله پی دلیل قایمای چې د ازمکه پیدا کول شم اسمان پیدا کول شم تا فی منای ولا انسا من خلق انسان تم من خلقات سموات ولدل یقولن لا نو چې دا منای نو باص بعد الموت خدا ورکوټ انسان د غدبا دغه ځلاند پروت د دا دانشم را پاسوري کبه تر کولاته را پاسوري دا دلیل دی په باص بعد الموت شابه سنابا څنګه ربوتو لګي دا وویل کې دا کنهږي او یو بل طرف ته د دې خبري جواب راکا ګولې یو مارغانې به بشټلې دي پوه شئ یو طرف ته دلیل پښو په با باس بل با عادل موت او بل طرف ته بیان د نعمت عامه خدای شو کنه شو چې دا په انسانانو هم دي په حیوانات هم دي په ارشఛا دي پس پټه مو کائناتو دي کنه لې نعمت ته کله کې اسمان نه وي دا حیوانات په دې نه پګږشتي واله تقشيري يؤثر تدليل في بعض الموت أو بالطبع تبيان دنيا عمتي عامة قال ربك دعا ببيان دنيا عمتي خاصة شي شببني نوعي انسان شوكو نشي وبعض طول انسانانو دي, دي خير دعا ميو قسم لا دي ويو قسم لا دي هو الذي دعا الله قبي نجير وبي نسل ذاك خلق لكم شبه دا دي لكم لنفعيكم استعصره پیدي ده في الارض اگر سچ په د پداظمکه کې د جمیع اټور اصل پاښو کې باحته کنا بکنوال میږي کنا اصل پاښو کې باحته ک په حرمت ته او بس ایباح بدل نه کوارې حرمت بدل نه بس اصل پاښو کې باحته سچ پداظمکه کې د مباح دي کمی او شی چې حرامونه داګه پر بدلې د حرمت پېښ کو اصل پاښو کې باحته ک حرمت دي اصل پاښو کې طهارت ته ک نیجات ته راځي دا ټولې خپري کنا اصل تیارو د کرناله دا تیاردا که شذت پڅه دا ټول د دېر معلومه شو دا تک خلک انا کومستان څخه په دې د پاره مافل ارض هغه څه چې پز مکه کړي جمعیت ټول چې سدي موږ د دېنه د معلومه شو چې نهبراس کې دې کړي چې په دې مارکه څه پیدا دا کوئی په دې چې د ماي قدرت توبي په شي په کې پیدا دا نېبراس کې دې کړي چې په دې لړم کې څه پي پدي اشيوچکم دي ديكنه دي زاخيله او شوقه څه پیدا دا وي فللم کې نبراس کې لیکل چې دا پیدا دا شرق اي شرخ حدا کنه دا زبردست کتاب دی غوري دا سمو غوريخه ادي دبا نه غوري خيالي رواني کیږي دا کتاب دی نه راځي ديكنه او پدي کې دا پیدا دا وي للم دي ملک او بیا دی وچک او کلی دي وته ورتک او په کوټه کې دي رد د لږی پدې کې باندې می اشیاء ضرر نه کو ما ورو علم مګه منګه کوری تر کې پوری آبادینه پیدا کی باندې پېټی راز دا داګه دلته چې دا سمسره کوي نه ځي دا څلخ ورکه ګړ دا دې پدې سر کې یو کمان دی دا سر د دې چې سر ولې پریږي هغه لیکلې دي چې دا ولې پریږی بیا د نهیل او باې بیا غغ ک ک که نه او په طبخې باند کې نو تیلته او باې په یل په دغه تیل او باندې نامر د سلی د خپللی تاصل غ چې کم مال شپو کوو په یوو ې به جوړیتن نام ده که نه نامر دوي او یا کامل انتشار نهکی دکه به با یا غیر باندې قادر بیا او قادر دا خبره یې یا که تاسو خو ده دایې کله د ان شاء الله دا طبيبان زموږ خلک سنوس شې چېان یو شی ور سره شریکې نو هغه دا کوي چې د اغه چني بیا د پان پا ته داوي دا ما بیا چا د پوسوږي نو دا په پیږي مخصوص وو دی د شپې او بیا یې کوم دی نو بیا بیا پان ته نو ټوکی دا بیا ټوکل توکي او بیا یې شوارو ز پریننن لمدی لمدی به نه شي نه دا پدې کې سکه څه ده مار کې هغه پدې چې په ور چا کېشتان پدې ټو مو کې دی ده نه دا معلومه چې زمینی مافل ارچ کم دین نه پمن دی لا نه پار نه نه پېږی کني خلا کلو کوم مافل اډی زمیا اگر کوم پېلو پیو وسما نه پا مزمنګه نه پوی دلیر خود نه ادم د شای نه دی ها بیا ثم استوى ثم قصد وتوجه سماسر مئی شتر جمعه ثم تا قصدا بیا و و لا پا کو توجه کړه هغه توجه چې د خدای د شان ته الله ته وی کنه استوا پر استادن ته وی مغ په دې نور نه پوي کو بس متجا ده اتو نه دې کنه تو فرمایو توجه یو ترت اسمان تقول يا اسمان قنيشته مشتا الى السماء يا اسمان فلا تدان بي ويا الى السماء الى ترت السماء ان الى جهه القلب يعني الى جهه القلب جهه قرطط قرط جهه الله تبارك فرمى الى نفصواهون الله هو داسمان داسمان ته زمي را دي خدا په اتباع د ما یو اولو الیه سراتا فكنس فسبحانه الله برابر کړو او وی ګرځول سبع اسماوات وو او اسمان اوله موده حیات باندې رد او اسمان دي نه بد دې نه معلومه چې اسمان څه دی اسمان دي الله ته کل کړی ده نو له عادت چکم دي خاص نه خاص څه اگر چې شاعرسون موسی ابي وی پدی کنه کید رضایت دیشتا هدي کنه کید رضایت دیشتا هغه دا له مو د حيات په راکو لا ګوري لاملې هم ته هلشي ابي دي چې دته واس م نه بس نه ورنيسته جي شاعرسون موسی ابي چې نه پي کنه پي دیشتا یک وی نو وی دي زار بدق شری او وهو بكل شيء علي قدیدان پسې ورکو ته ته کې چړینې نشاله دغه چې سم مستوی للسما ادي صورتین اجات معلوماتي چې ولارض وبعد ذالکا دحا موږ یې ورولایې تر دا سب نو وارد نه خو کنه ا څه سطحی تیراد نو خدای پکو ولارض وبعد ذالکا خلقا ه ک دحا نو خلقا ه پر دې دحا دحسته وی غلولو ته وي نو ماده ورشا ماده د دا ازمکه مخ پیدا دا بیا اسمانونه پی پیدا شو او بیا د ازمکه د بیت الله د زینا سلو ورو اړ و طرف ته پېداله ادا پدې ته الله یو خدکوري پیدا دی یو خدکوري دغه څنګه خون پیدا دی اسمانونه خوده پیدا کړو او چې د ازمکه مخ پیدا کړي وا د دې ماده حیوله دی او صورت وتبعشتورک نو ورست یو غوړول ولا ول ارض بعد ذلک بحا ف وریثه منافقو اس منابط دا نور کوټه کوم دي سوال خو خیر او هو بكل شي عليم قران شريف کې مرګ دا اخر کې ومه وانا شريف مبارک کې دانه د جمعه ورځې د بس پدې دا پسته خان او قران شريف کې دی یو جمله یو وځومه چې کوم دي خبريه بل جمله انشائيه ده اقيم الصلاه تکمه جمله ده انشائيه ده واه اتو زکات تکمه جمله انشائيه ان شايي جمله معنا ده چې په دې عمل وکړه دا جمله انشائيه قيم والصلاه او اتو زکات او حج رمضان مثلا د معنا ده چې دا عمل کړو والا او هو بكل شيء او پرون تیر شو ان الله على كل شيء قدير دا د جمله خبري دي په دې خبر باندې ایمان او تقا د شاته چې د خدای د علم ما ايش خبر نه او ده خدای ده قدرت نه اش بهرم لگی نه ده و جمله انشائیت عمل سره لگی بده خبرت انه ی اعتقاد ده و بالعمل مارکزه و تکوان باخرگی به بس کوم و تفصیلا و قبل اللقو و بعد اللقو دادا شیلن گما و استا و تفصیلا و قبل اللقو و إجمالية لما مشتها تفصيلية لما مشتها أو قبل الوقوم دي أو بعض الوقوم روزي الله أرزب الله بسم الله الرحمن الرحيم ويزق ونقديم <تصفيق> يجاعدون في الأرض صدق الله العظيم اللہ پاک <تصفيق> اما قبل کی بیان دنیا مت عامو کو جو وہ الذي في الارض جميعا اگر چبل طرف تو دا باس بعد الموت و مو د الله ہستو اللہ بیان دیو نیامتی ہوس ما کئی پنور پټو لنوع ادب بنیادم حلقه کومه فیر د چکمونو هغه غوې کته مام حیواناته تو ترغلو او دا بیان د نیامت او عظمت دی پنځو عيد بنیادم باندې چې آدم دی دا پټو لنوع انسانی باندې یو نیامت او بالپاچدي زر مخ کې چې دي نیامتي سوري بیان شو او پدې ځکه کې بیان د نیامتي مانوي اغه نیامته داګي د جسم سره تعلق او نیامتي سوري او تخليق ادم چې د نیامتي مانوي دی او د دې د روح سره تعلق بس دا ته دی رکو زم قبل اسلام مناسب بچی الله حفظ جل جلال فرمایي چې وایز حضرت مبارک هغه وخت یادول ولایت و وشکر از نو دا از پترکیب کې سواقې شدام قبول بهیشو ده وشکر مقدر ده پاره ک کلمه قبول بهي وي دلته مقبول بشي دي وشکر اذن اقوض جدا یا دول الایق دن و دا مپول بحی شو را ریاد بلد زی جا رجا میں اکدا پرک چروی دی چکل دی مپول بحی راجی او کل دا مپول بحی راجی مددر تا مپول بحی دی پان غد بکچوئی پروردگار سطان مشورةً مشوراً سما نا پت رکی دا مشور ای سرا پاک مشور اکیو ترازہ که خیری چددي مشورې مقصد سری للملائکه تټول پرښتوته الله حکم وکړي اي پلان لپاره د جنت غراق تي ټول پرښتوته حکم دی الله پکووي چې شې بن دغه قول به ان دې ک ان دې ته تا په هغه کې سو پښم کې په اخر کې راول چې دا قال نه مروستو ان ناراضي ان نه بن ناراضي پریشي مقامات دي چې پغې کې ان ناراضي سو مقامات چې پغې کې ان ناراضي یو دارا چې پسته قول نه به ان ناراضي ولې به ان ناراضي نه ان شاء په طالب دا خبره پټنه ده کدا شد دایم وي دا مقوله ده ان یجاهل انی خالق خدای په کومې چیزه پیدا کول کې ما جالي بشیتې فل ارضی پلازمہ کټی هغه ازمہ کني چې کومې پیدا کړی دا په دې ازمہ کې ګرځون کې ما پیدا کول کنه خلیفتا نائب قائم مقام خلیفہ معنی نائب یخلو في تنفیزی احقامامي في د یو نید پیدا کوما چېغ به زمان یا بد کوي په تنفی د احکامو زما په دزم کې تفیر قاضی به شود لکلی دی چې خلی په تن سمان خللی په وی من یخلو په غیرره و ی خلیفہ غچاته ویو ہو چې د بل پځې باندې و پیږي دا غ او دا غ پځې باندې نږدې کیږي قاضی ابو سعود شه خپل تبشیر کی دالی کړ او د قرنګي دا آدم علی سلام په خلافت الله وی فی عرب الله خلافت الله فی عرب الله او حقذا كل نبي بعد عالم ادم عليه السلام خليفه الله في ارضه في تنفيذ احكامه فيها داغه نه به ار پیغمبر نیمه پیغمبر وکذا كل نبي خليفه الله بيجي کنه دا ادم عليه السلام نو وکذا كل نبي بعد ادم عليه السلام الله في ارض الله في تنفيذ احكام الله دا د هر پیغمبر جناب رسول الله پر د قص خبر را ورسیده اغم خلیفۃ اللہ نو خلیفتن سلسله تن خلیفتن او سلسله د خلافت جاری کوما اداولی جاری کای پر شو خبر و دے وکړو شو خبر وکړو خلیه خپل پکډيري د نورو په بیا راځو خیر ټوله نشو ګوري وقت اجازهت نه کی چټولیو کو نه او سو پکې ضروری کبو هغه دغه چې د خلیفہ خدای وولي قائمهیزه کا دغه ته د خدای پاک د خلیفہ پا ته حاجت نه داس نه دا د خدای خلیفہ ته جنت نشته خدای پاک محتاج نه دی بلکه محتاج له دی الله پسو مډا معنا د چې خدای محتاج نه دی محتاج نه دا څومره فصلی معنا دقه بلکې دا دا خلیفہ چې خدای په قائمي په آزمکه هر پیغمبر خلیفہ د خدای دی دا, دا خدا قائمي لقصور المستخلف علیہم عن اکتساب فیضی هی بلا واسطه قصور د مستخلف علیہم مستخلف علیهم سوکتی دا بندگان دی. دوی کی قصور دی دسنا دا استفاده دا چې دوی استفاده دا پیز دا خودایه پاک نشکو لی بزات نواسته وائی دا قواسته مراوسته. دا تولو کتابونو کې پا دیده ایلا خبره لی کلیفه. لی قصور المسک بیاویم پا بیمزل. لخصور المستخلف عليهم عن اكتساب الفيزه بذات بل بالواسطه زکه کې د اکتساب د سعوده الفيز د خوینې شي کولی بذات ولی دې کې وجدادا چې دا تر چې دی بنیادم په نهایت تدنس او سفلیت کې واجب تالا په نحایت تقدسو او پا علو کیلی نو زدانی مفترکانی ای تفرقی نو دید ہے بندو د خدای پا مابین کے تضاد دی داسې سی تضاد دی چه سوک پی جمع نکی سوک جمع کولی نشی زدانی مفترکانی ای تفرقی چنس پت خانکرابا عالم پاک دا خلک په نسبت عالمی پاتہ نو زه به یو خلیفہ قائم کوم دا خلیفہ به دا شکار کوي چې د کی بدو جهته وي یو په د کی جهته تصیرت ته او بل په کی جهته صورت ته نو جهت تصیرت سره به اکتساب د واجب تعالی نه او په جهته د صورت باندي با حفاظو کی پومتماند باندې په اپکو وینم ښه مې او کدا کله په خبره پوي بس خیر بوکل الله پاک وره دنا ما خبروکل الله خدای وره دلا چې مایه حق حدا کو خدای نه كن بس خدای پاک وره دوش پستا استعداد به کمینو هغه سره ځخصنه شي مکلی ازما د طاقت تمات ابره دې مکتب چې دې کنه دا پېزان چې جاری کیږي لو ار پیغمبر د سیرت په اعتبار باندې نور دی د صورت په اعتبار بشر دی روح علماني کې یګري دي چې دای کې دا خبره کې خلکو جگل تاسو وکړي دا دنا پو یو خلکو کار دی یو سیرت او بل صورت دی د سیرت په اعتبار باندې نور دی اکتساب بدواجه تعالی نو کی او د سیرت په اعتبار باندې بشر دی ایفا زب پومتو کی قدو خبري درې مپکې نشته وې کی مولا له قریدم شمایل په شرح کې لیکلي دي چې یو صورت ته بل سیرت ته صورت چه ده کنا هغه د لیکلي دي په شرحه له شمایل کې اور ته شرحه د جیده د مشکات عمره شرحه په شمایل کړی مولا له قریدم نور پښان عالم تیر شوی پاحنا پوکي هغه لیکلي